Ім'я братів Капранових, добре знайома шанувальникам української культури. Дмитро та Віталій – письменники, публіцисти, видавці, громадські діячі. Були організаторами масштабного українсько-діаспорного руху, очолили видавництво «Зелений пес», видали друком книжки «Кобзар 2000», «Приворотне зілля», «Розмір має значення», «Щоденник моєї секретарки», «Мальована історія незалежності України» та багато інших. Роман «Забудь річка» став помітним літературним відкриттям 2016-го. Книжка «Фоліант» на 544 сторінки увійшла у довгий список літературної премії «Книга року БІБІСІ-2016», а згодом і у короткий. Письменниця Світлана Пиркало назвала роман «Сагою, яка дивиться на три долі – долі українців у Другій світовій війні і долі тих сьогоднішніх із нас, хто з ними пов'язаний невидимими». Нитками. Погодьтеся, в сучасній українській літературі не часто можна зустріти такий художній твір в жанрі реалізму, за яким насправді вже сумують українські бібліофіли. Ідеєю твору, за словами самих братів Капранових, вони завдячують своїм дідам, один з яких – червонаремієць, а інший – ворог народу. За радянських часів про одного діда – краще було не згадувати, а за часів Незалежності – вже про другого. Отож, міркувати щодо створення такого роману автори почали ще 2010-го, а безпосередньо за написання взялися вже 2012-го. Книгу писали протягом чотирьох років. Більшість часу пішла на роботу з історичними джерелами, зокрема, з архівами. Загалом, редагування у Ворді Тривало 3110 годин, або якщо рахувати 40-годинний робочий тиждень, майже 78 тижнів, тобто 19 місяців. Назва твору походить від давнього язичницького символу «забудь річки», що розділяє світ живих та світ мертвих. Перелітаючи через неї, душа забуває все, що було раніше. На думку авторів, саме така «забудь річка» протікає між поколіннями у кожній українській родині. У романі Забудь річка йдеться про долі трьох молодих чоловіків, які волею випадку й обставин потрапляють на війну під одним іменем Степан Шагута. Комсомолець воює у дивізії Галичина, син офіцера УНР у Червоній армії, а польський Жовнір в УПА. Багато років по тому, так само випадково, зустрічаються двоє їхніх онуків. Зав'язуються знайомство. Герої, юристка Уляна Кравченко і моряк Степан Шагута, починають власне розслідування трьох доль своїх дідів, які переплуталися і фактично стали однією потрійною долею українця у Другій світовій. Як усе починалося? Слухаємо. Сторінки роману «Забудь річка» читає автор Дмитро Капранов. «Забудь річка», брати Капранов. Під колесом раптом щось голосно бахнуло. Глухий удар струсанув корпус машини, і одразу за ним другий, мов би першого було не досить. Кермо різко потягло праворуч. Хай йому, чорт. Уляна втискала гальму поступово, як і вчив інструктор. Настя на задньому сидінні запитала сонним голосом, ой, мамо, що це? Нічого страшного, збрехала Уляна. Зараз подивлюся. Вона обережно з'їхала на узбіччя, сповнена поганих перечуттів. Оце було повертатися до хати за забутою сумочкою. Мама не наче у дитинстві, одразу заквоктала, треба подивитися у дзеркало, щоб у дорозі не трапилось чогось. І вона, доросла жінка, навіть зазирнула до нього мимохідь, хоч голоси заперечила. Ну що ти, мама, справді? Ще зі школи, коли забудеш щось, мама завжди примушувала заглядати у дзеркало, щоб підманити долю. Бутім то повернулася, щоб поправити зачіску чи щось таке. Оляна не могла зараз згадати, чи спрацьовував цей нехитрий трюк у дитинстві, та які тоді могли статися неприємності. Хіба трійку отримаєш з контрольної? Але зараз домашній мамин спосіб не допоміг. Щось таки сталося. Уляна дисципліновано заглушила двигун, затягла ручник і тільки потім відстебнулася від крісла та вийшла на дорогу, озирнувшись про всяк випадок через плече. Ну просто зразковий водій. Але навіть зразкові водії, не застраховані від дорожніх пригод, навчав інструктор, і він заразом мав рацію. Сутінки тільки навпали на землю, тому за ліхтариком можна було налізти, бо і без ліхтарика було видно, що колесо пробито. Машина характерно перехнябилася на один бік. Але тільки коли обійшла машина, Уляна зрозуміла, що все значно гірше, ніж могло бути. Бо пробитими виявилося два колеса – передні і задні. Дуетом. Ну що ж це таке справді? А все мама з її вічним Оце ще покладу тобі баночку домашню, де ж ти Києві таке знає, де ж і на студії, оце ж напекла, і оце мені тут лежала, так мені вже не потрібно, а оце ще забула з минулого разу, і хрещена передала, а дитині на дорогу поїсти. Планувала ж виїхати так, щоб по світлому дістатися траси Одеса Київ. Ну а в результаті оцих маминих ритуальних танців затрималася, забембалася, забула свою сумочку, повернулася, ось і маєш. Хоч дивися у дзеркало, хоч ні. Уляна присіла біля пробитих коліс, наче могла чимось зарадити. Гума не подавала ознак життя, і бідолашна машина лежала, привалившись поріжком до землі. Тьхутий. А все так добре починалося. Торік зібралася з силами та грошима на машину. Хай не новий, але цілком пристойний ламос. Пішла на курси, отримала права, всю зиму прокаталася без жодної пригоди, хоч були і сніги, аж і ожеледиця. Тому, власне, і ризикнула поїхати додому на проводи самостійно, щоб не труситися в маршрутках, а головне на стуню намардувати. Бо, погодьтеся, одне діло їхати у власній машині, а зовсім інше – на завжди незручному сидінні автобуса. Звісно, коли йдеться про поїздку на 100 км – це не так помітно. А коли на 500 – з дитиною. Отож, на трасі не гнали, у ризиковані обгони не лізла, зупинялись за потребою, а також попити кави, і все одно доїхали менш, ніж за 7 годин. Тобто швидше і комфортніше, ніж автобусом. Дорожче, звісно, та якщо взяти до уваги пересадки, адже з Києва до очаку прямих рейсів ще не запустили, а також можливість завантажити до багажника все, що хочеш, і не перти сумки в руках, як базарна торгівка, а просто застромити клюшник у багажник. Чик! Забирайте гостинці. Ну і врешті не дарма ж на роботі сидиш до ночі. Щось заробляєш, принаймні на бензин має вистачити зарплатній юриста у престижній компанії. Уляна озирнулася навкруги, степ без жодного вогника. У повітрі суміш вихлопу куряви та весняних трав. Колись ця дорога йшла через Голованівськ, де є ще на монтаж і кава з водичкою на кожному кроці. А потім збудували далеко об'їзну, на радість невідомо кому, бо люди у депресивному Голованівську втратили мізерний заробіток на придорожній торгівлі, та й водіям у разі чого невідомо, де шукати допомоги. У разі чого? Ну, наприклад, того, що проб'єш одразу два колеса. Хоча навіть якщо пробити одне, навряд чи самотня жінка впорає ці цим. Звісно, є запаска і навіть домкрат десь має бути, але уявити, що вона зі своїми 50 кілограмами героїчно піднімає машину, відкручує болти великим сірим ключем. Бррррр. А з іншого боку, якщо навіть гіпотетично припустити, що одне колесо можна замінити на запасне, то що робити з другим? Ця задача була далеко за межами скромних улянаних знань в автомобільній царині. Добре в Європі. Там кажуть, на кожному кроці автосервіси і телефончики для виклику вмілих дядьків у чистих комбінезонах, і страхування, і врешті-решт дороги, на яких не пробивають по два колеса одночасно. Хто не курить і не п'є, і не матюкається, той юристам не стає, хай не намагається. Попри цю прописну істину, Уляна не вміла лаятись. Мабуть, тут знову винною була мама та її виховання. Отже, зняття стресу за допомогою лайків виключалося. Звісно, самотній жінці в степу під Голованівськом на машині без двох коліс вличували б розплакатися. Однак Уляна не застосовувала і цього всепомічного жіночого антидепресанту. Бо жила сама, дочку виховувала сама, заробляла сама, голіруч билася з цим світом за життя теж сама, отже, не мала для кого плакати, а крім того, була юристом і знала, сльози не можуть слугувати доказом в суді. А що робити, коли нема що робити? Проте зараз треба вжити всіх заходів, щоб до ночівлі у степу не дійшло. Усіх можливих і неможливих. Це звучало гарно. Це звучало рішуче. Тільки що означає все, що його треба зробити, лишалося загадкою. У степовій Україні проводи завжди були головним днем у календарі. Бо тоді за тиждень після Великодня на кладовищах збираються усі родичі. Старі й малі, здорові й недужі. Приїздять здалеку машинами, поїздами, прилітають літаками, щоб сходити на рідні могилки, пом'янути бобів з дідами традиційною скіфською тризною. Хоч як боролися з цим комуністи, забороняли попи, кривили носи штундистські пастори, а все ж із самісінького ранку вулицями до цвинтарів течуть ручеї людей з віночками та живими квітами, а ще в руках вони тримають торби, а в торбах самогон паски, звичайні та сирні, крашенки, цукерки, ковбаси, пиріжки, поминальні свічки, скатерки, серветки. Бо біля кожної могилки столик, на який кладеться скатерка та серветки. На них паски, крашенки, ковбаси, сало. Усе заздалегідь нарізане, бо на не можна приносити нічого гострого. Ножів, виделок, навіть топорів. І саме тому пляшки з вином відкраковано ще вдома. Христос воскрес, кажуть люди, підходячи до могилок. Христос воскрес вітаються одне з одним. І ставлять пожертви – пасечку, крашенки, цукерки, потім їх заберуть циганчата та жебраки-алкоголіки, а поки хай душі предків полосують. І наливають горілочку та вино. У чарочки, бай на могилки, кілька крапель, хай у померлих теж буде свято. А потім миють руки обов'язково з милом і починають пити та закусювати, бити крашанки, вмочати усі розрізаних вздовж гірки, пригощати одне одного, а попробуй, яку сирну паску невістка зробила. Самий смак. А яку рибку чоловік впіймав, по пальцях жиртече. І згадують бабів з дідами, і розповідають намальованим фотографіям, які у них народилися правнуки, як живуть онуки. І заразом одне одному розповідають, бо іноді так буває, що з родичами зустрічаються тільки на проводи. Ну а як випили і закусили, старші люди йдуть на могилки до друзів та дальших родичів, бо ж у маленькому місті усі одне одному рідня. Христос Воскрес, кажуть, воїстино Воскрес. І там знову поминають, випивають 10 грамів на спомин душі. Ні, це не пиятика, хоч усі п'ють із самого ранку. І навіть даїшники, які цього дня несуть посилене чергування, не зупиняють машини, попри те, що тверезих водіїв на дорозі немає. Бо даїшники теж і їхні діди з бабами лежать у тій самій землі. Та й водії, хоч і випивши, але не п'яні та сумирні. Пропускають пішоходів навіть поза переходами, поступаються дорогою, слухняно повзуть слідом за пішими земляками на путівцях біля цвинтарів. Колись, і Уляна ще пам'ятала ці часи, люди, напоминавшись біля могилок, переносили скатертини у посадку за огорожею, по підкволі акації і там організовували велетенський спільний стіл, за яким вже нинітилися, пили-випивали, потім навіть співали, поминали своїх чужих сусідів сільських і всіх, хто лежить у землі, а потім знову наливали. Уляна в дитинстві не була задіяна на найголовніші події Очакова, тобто у проводах або ж Радуніці, який звуть північніше, бо не мала рідних могил у цій землі. Бабуся походила із Західної і поки була жива, поминала рідних тільки у молитвах. Але у школі напередодні Великодня обов'язково проводилися розмови про неприпустимість оцього варварства – бенкетування на могилах, а особливо збирання пасок та крашенок, залишених поминальниками. Стояли скрутні 90-ті, коли люди безперебільшені не мали що їсти, а тому кожна цукерка чи пасочка були за щастя. Поминальники тоді частенько навіть не сідали за столи, так покладуть щось на могилну плиту, постоять, опустивши голови, та йдуть собі додому. Згодом життя налагодилося, і варварство жило, наче нікуди й не дівалося. А тоді кладовище закінчилося, тобто не саме кладовище, а земля під нові поховання. Воно уперлося у територію курорту очаків та самотній п'ятиповерховий будинок, мешканці якого жартівливо казали про себе у нас на кладовище. Що поробиш, кількість мертвих невпинно зростає, і так чи інак вони починають конкурувати з живими. Тоді під нові поховання виділили землю за містом поблизу Бейкуша, і поступово посиденьки у посадці відійшли у небуття, адже Тепер за день треба було відвідати два цвинтарі, бо новий одразу почав активно розширюватися за рахунок скорочення середньої тривалості життя. Уляна на бабуся встигла ще на старе кладовище попід самий край і з того часу Уляна стала складовою головного степового ритуалу. Спочатку на могилку ходили разом з мамою, потім приїздила з Києва поїздом, маршруткою попутними, пропустила лише два роки, коли годувала малу. Та й то мама казала, що увісні приходила бабуся та запитувала, де онука, та чому не поминає, як це годиться кажуть є великими егоїстами. Втім, як і живі. Спершу її дратувала публічність такого прояву скорботи. Здавалося, що люди виставляють перед усіма щось інтимне своє, хизуються втратою чи то своєю праведністю. І ще коли зранку після похорону бабусі пішли на могилку снідати, не могла собі місця знайти. Як це так? Ще кілька днів тому бабуся була живою. Ще вчора вона лежала холодно у труні і всі плакали, а сьогодні на свіжий горбочок кладуть їжу. Це не вміщалося у її маленькій голові, але мама не вступала у дискусії, вона робила своє, і наче течія затягувала за собою всіх навкруги. Уляна корилася, робила як треба, як годиться, а потім вже як звикла, як заведено, і зрозуміла, що власне це і зветься традицією. І якщо давно грецький мандрівник писав, що люди на цих землях зранку йдуть снідати на свіжі могили, а тепер за 2000 років вони роблять те саме, то це і є історія, це і є народ. Адже саме у цьому, а не у формі черепа чи кольорі волосся, живе генетичний зв'язок. І поступово вона полюбила ці подорожі через пів України задля того, щоб посидіти з годинку біля фарбованої чорно при примогілці з написом «Ліщинська Софія Петрівна, 1918-1999». Щоб налити чарочку колишнім колегам чи сусідам бабусі, та вкотре почути, що вони ще пам'ятають, як Уляну Малою возили у колясочці, хоч це швидше за все була брехня, адже усіх возять колись у колясочці, і навряд чи це також врізається у пам'ять. Вона не зустрічала тут своїх однокласників, які, певно, мали важливіші справи завш предків, але віталася з їхніми матерями, звісно, якщо вони впізнавали її скромну, непомітну і худеньку дівчинку, а згодом жіночку, чимало таких у місті. І в цьому було щось одвічне, щось від моря, що омиває ці землі вже тисячі років, щось від вітру, що овіває їх, від степу, який розлігся на три сторони, і від виноградників, які вкривають його добрі. Іноді, сидячи отак біля надрізаної паски на столі, вона уявляла, що минуло вже тисячі років, вперед чи назад, це не так важливо. А вітер, кволі акації та запах моря залишилися, а ще цвинтер і люди на ньому, що поминають своїх предків. Колись, як розповідала сусідка, могилки не мали огорож і столиків не мали, і тоді просто на горбочках розстеляли рушники та виставляли зверху закуски. І в цьому теж була своя правда. Любила Уляна і дивитися у вікно автобуса, який по змозі швидко просувався розбитими чи до латаними дорогами, вдихати пахощі розквітлих абрикоз та проводжати очима кладовища. Прибрані та сухі там, де ще не поминали своїх, і розквітлі штучними квітками вінків там, де вже пом'янули, адже радуниця у селах припадає на різні дні, залежно від того, як завів це місцевий піп. Дивно, однак по смерті бабусі її начебто поєднало якоюсь невидимою ниткою зі світом мертвих, і цей світ перетворився на частину світу живих. Втім, можливо, це характерно для всіх жінок, адже саме на їхні плечі лягає обов'язок поминати та молитися, хоч би через те, що вони живуть довше за чоловіків, яких врешті і помінають. Уляна якось спробувала поділитися цим відчуттям з колегою Галичанкою, але у відповідь наразилася на повне нерозуміння і навіть обурення. Як це? Їсти на могилах? Пити на могилах? Це ж варварство. Що, можливо, і так. Не дарма в останні роки Очаківський піп напосівся на парафіян з вимогою припинити язичницькі поятики на честь померлих. Втім, для справедливості треба зауважити, що коли наші прапрапращури випивали за своїх пращурів на їхніх могилах, ніяких попів ще не було. А звичаєве право часто має примат перед юридичним, це Уляна вивчила ще в університеті. Одне все пройшло так само, як і завжди. Уляна ще в Києві купила барвистий, яскравий вінок, адже бабуся любила квіти та розмай кольорів. Мама дорогою обідкалася, що сусіди надто близько поставили огорожу, коли підховували свого батька, запитувала, чи не варто посунути й свою в інший бік, де була безіменна могилка без парканчика і навіть без христа, закинута і занедбана. Розповідала, яку травичку посіяла цього року. Одне слово вела звичайні, належні до події розмови. Настуня, яку зазвичко взяли із собою, хоч це не дитяча справа поминати, йшла тиха, мовчазна, не мов почала усвідомлювати сенс того, що відбувається. Розклалася на столику, помили руки, пом'янули. Тоді мама взяла невеличку пасочку і поклала її на сусідню безіменну могилку, як то робила завжди. Бо туди ніколи не приходило поминати, ані на проводи, ані в роковини. Та як було довідатись про ті роковини, коли жодної таблички не було, лише горбочок злежало жовтуватої глини. Мама завжди поминала невідомого сусіда чи то сусідку, а коли навіть і бур'яни проривала. А що ж коли рідних не залишилося? Роботи небагато, а чиясь душа зрадіє. Як ховали бабусю, мама одразу відмітила місце поруч і для себе, щоб доньці не треба було бігати на два цвинтарі. Мама обурилася тоді Уляна, але згодом зрозуміла, що неминучого не обійти, тому краще до нього підготуватися. Цю філософію осігають тільки з віком, коли вперше побачить край. Катька, київська подруга, розповідала, що її тітка точно так залишила собі місце поруч з могилою чоловіка і плиту поставила одразу на двох. З одного боку портрет чоловіка, з іншого порожнє місце. А тоді знову вийшла заміж, і от нещодавно, коли помер другий чоловік, залишилася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 Ви слухали стрінки роману українських письменників братів Капранових «Забудь річка» читав Дмитро Капранов. Режисер програми Оксана Петрова, оператор Людмила Будко, передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.